Om ni tänker efter lite på hur Nintendo har gjort jämfört med andra företag. Ni vet hur Sega liksom har försökt vara edgy med Sonic the Hedgehog och sådär. Mm. Så Sonic. Ja, men, ja men precis, och alla andra som gör plattformskaraktärer och så, du vet så liksom de här eh, coola gex och sånt skit. så här lite coola plattformskaraktärer och maskottar. Mhm. Mm eh, mm. Nintendo, under den tiden samtidigt, skapar istället Waluigi. Jag tycker att detta säger en hel del om Nintendo och deras attityd. Hade, du, kan, du kan sammanfatta Nintendo med en karaktär bara. Waluigi, ja. Jag tycker att han ja. borde vara överallt. Varför har de Mario fortfarande? Den här podcasten borde heta Waluigi och jag. Waluigi och jag. Istället. Han är för övrigt det bästa som någonsin hänt i uh, Super Mario Maker. Alla ja. banorna med honom är gold. Han bara ju upp och bara såhär! Liksom, yeah! Och så tar han en stjärna och bara liksom såhär! Yeah! Han är så jävla bra! Jag tror du är lite besatt av Waluigi. Ja. Waluigi är satans avkomma. Alltså, jag, Oj. Det är därför jag älskar honom. Mm, han är, ser ut som någonting som borde spolas ner i en toalett. Han gör det. Mm men det är därför jag älskar honom han liksom växer på en man börjar gilla honom mer och mer allt eftersom jag vill inte att han ska ha ett eget spel så pass mm. ja, så pass. Oh. ingenting illa mot någon som vill ha det men ärligt talat det är dumt Waluji <laughs> goes nuts. Yeah, psycho Waluigi <laughs> Ja, det är perfekt. Jag är väl rätt så alltså han, han ser ut, nej varför då? Han ser ut som en snobbe som slår barn. Vad skulle hans spel handla <laughs> om? Att <laughs> okay, Waluigi växer på en. Det låter så fel. Han är en tumör. <laughs> han är exakt, ja, är han det är det en tumör. <laughs> Då är det bara i fall han är godartad, det är klart. Jag tror ju att v, v, vilken tumör som helst som typ vänder sig mot dig och bara så här: <här> okay, Ska du nog vi nog se upp för. Vi har, vi, har, vi har ett svar helt enkelt. Ja. Och <här> Luigi number one. <här> Hej och välkomna ska ni vara till Mario och jag, en podcast om Nintendo. Yay! Yay, Nintendo! Jag heter Lukas Jones, skriver för Eurogamer Sverige och pratar i tryckx för att inte dö podden. Och med mig har jag Jakob Andersson aka Pixelpai på Youtube. Tack så mycket, hej. Och så har vi med oss Kristoffer Heierdal Från Spelnyheterna.se men mm, det är jag Det, det är är du? fint uttal du tog på mitt efternamn där Var det rätt? Ja, ja, du är helt, helt okej okay. <laughs> Jesus helt Christ, rätt. jag är ett språkjourny Ja, yeah. något sånt i det där mm. Mario och jag är en podcast Där vi helt sonika pratar om Nintendo, Sonic, så är det ju Sonic Sonic <laughs> Hmm, hur luktar en crossover? Ja, <laughs> uh, det det dolda budskapet i den här podden att vi egentligen bara pratar så. Mycket. Ja. Där kom det kommer direkt. Nej, vi pratar om Nintendo för vi älskar fan Nintendo dammit eh, ja. och eh, Nintendo är bra. Ja. Och därför och ska då, vi, vi göra en bra. om det. Den. det. finns mycket att hata och älska så ja, <laughs> det kommer nog bli mycket av både och här. Vi fyller tomrummet ni inte visste ni hade det, helt enkelt ja. kan man säga. I, vi tänkte att äh, i det här första avsnittet så ska vi passande nog prata om äh, det, åtminstone jag gillar allra mest min Nintendo, vilket är deras Nintendo Directs. En ja. väldigt speciell form av marknadsföring, kan man ju säga som, jag vet inte fan, den gör glad bara, den gör en glad. Ja. Mm. Ja. Jag kan ju säga att alla blir inte glada därför att det finns väldigt många som tittar på de här och, så här och varje gång liksom sa bara Fuck! Ingenting bra visar det sig! <laughs> fan, vi sa ju ingenting om Zelda Wii U 2019 och vad fan Nu var du mitt tredje Mario-spel! Alltså, vad gott. håller ni på med för fan? Var fan är mitt nya Mario Sonic Olympic-spel? Oh, Metroid uh, Federation Force! <laughs> vad är det? <What> vad Metroid? Metroid? <laughs> <Var är> Metroid? <laughs> ja, är Metroid? Metroid. Väldigt kul grej om Metroid. När jag, läste, när jag läste gissningarna om vad folk trodde skulle komma mm -hmm. och direkt direkten så sa ingen någonting om Metroid vilket innebär att eh, folks hopp har dött så mycket jag att de inte upp. ens bemördar sig nämna Metroid längre efter alla besvikelser där det inte dykt upp. Det tycker jag är väldigt kul. Alltså jag, det, det, är ju, det är ju kul och sorgligt på samma gång. jag har ja, gett det. Upp, alltså det, det är ju verkligen deprimerande till tusen. Jag, jag har kommit till terms med att det enda vi kommer få är <laughs> Blast Ball. <laughs> oh. Men alltså, för mig som aldrig har spelat Metroid så ser ju ändå det spelet kul ut. Jag kan ju förstå det om... Jag antar att det är motsvarande om eh, vi inte skulle fått se ett sälla spel på nio år och det äntligen skulle visa sig upp och visa sig vara en, eh, en eh, volleyboll-simulator eller någonting. Jag vet inte. Ja, det har varit, varit härligt. Vi har spelat lite volleyboll och bara kastat ut sig <laughs> i de här brorna. Ganador Smash! Ja, yeah. det är lite som att få typ så här, vi sa att vi inte har fått ett sälla spel på typ 15 år och sen så får vi Triforce Heroes. Mm, inget ja, inget illa, ja, ja, jag köper, det, jag köper det. Inget illa om Triforce Heroes Men det är verkligen inte vad folk hade velat ha Vid den tidpunkten Nej. De har ju sagt, what the fuck <laughs> Men ja, Nintendo Direct Varför din klänning, det är inte Canon <laughs> Det jag kan Fan. mycket väl varit det bästa Jag har hört det idag, Lukas, tack Det, var, mm. det, var, det gjorde min dag Okej, nu, nu pratar vi om direkt innan vi, innan vi går in på eh, klänningar i Triforce Heroes. Vilket vi kan spara till en annan vecka kanske. Det är ett väldigt bra samtalsämne tycker jag faktiskt. Ja. Okej, så den här direkten var den första vi fått på fyra månader... Fem. Mm. Mm. Mm. Du kan nästan säga att det har varit ett sekel Så länge du har väntat Ja, speter. det kan man säga eh, och... Det har ju inte varit än sedan Iwatas bortgång så... Nej, yeah. precis Inte sedan eh, vår kära Mr. Iwata Gick bort i oktober mm. Och eh, framförallt inte sen E3-sändningen eh, E3 i, I juni som var Hans sista framträdande För ja. eh, oss fans i alla fall eh, Så förväntningarna var ju rätt höga om man säger så vilket de alltid är men med tanke på att det här var det längsta vi gått utan en Nintendo Direct så var ju de lite extra höga och för mig som spenderade de tre dagarna eller säga, två dagarna mellan utan annonseringen av Directen och själva Directen på där de där av de värsta hyparna finns så fick jag ju en uh, unik insyn i, i de här förväntningarna. Uh, och uh, man kan väl säga att det, folk ville ju framförallt se Twilight Princess HD som vi mm. redan visste typ existerade genom lite, lite klassisk datamining. Ja. Uh, folk ville se uh, nya Smash Bros karaktärer i plural, nu fick vi bara en, men nu kommer vi in på sen. Eh, och folk ville se Splatoon, och det fick vi också. Så jag tror, om, om, vi, om vi säger så här, vad tycker vi generellt om sändningen innan vi går in på detaljerna? Vad tycker vi? Mm. Eh... Alltså, ja, Börjar du, jag ja Nej, men jag kan börja. Eh, jag tyckte det var bra. Eh, mm. Det var liksom inte tvunget Megaton-announcements, liksom. Uh, det, det var mycket saker som vi visste om just på grund av dataminers och det var vissa som verkar vara sura över att de visade exempelvis Twilight Princess just eftersom de visste om det redan. Mm. Och man bara ja fast de har ju inte <laughs> att det själva så. Ja, ja, um, exactly. Men jag tyckte det var en, en bra direct verkligen som gick in på en del saker som, som kommer inom en snar framtid så det var ju bra. Mm. Och, uh, ja. Smash Bros-grejen var ju <laughs> oväntad. Ja, det, där det, kan vi snacka det, Megaton faktiskt. Ja, och det snackar vi om sen. <laughs> mm -hmm. Okej, okay, så vad tycker du? Alltså, jag tycker det samma sak. Det var, det var bra. Alltså, de gav oss lite det vi hade förväntat oss och lite överraskningar. Så Jag tycker det var en jämn nivå liksom, på, på direkten. Sen mm. eh, tycker jag det var väldigt kul att höra vi satt ju, vi och några andra och satt och kollade på det här live då. Det var lite kul att höra din reaktion när, när vi andra såg att Twilight Princess hade kommit, men du hade inte sett det själv. Och så var Lukas, det är Twilight Princess. Nej! Jo, nej! det är Twilight Princess? Så jag tyckte, jag tyckte det var det var lite kul. Det var nog det bästa faktiskt. Ja. Vi, vi går in på det direkt då, eh, eftersom det ju ändå inledde hela, hela skiten så att säga. Ja, bra inledning för övrigt. Ja, nej det... Eh, har hade ju varit en mer imponerad inledning om vi inte visste om det, som sagt. Men det ja, kan man ju inte absolut. riktigt beskylla Nintendo för. Okej, eh, okay, så Twilight Princess HD är alltså en grej. Eh, och jag var väl, likt många andra, lite besviken på att det, såg, ja. att det inte såg så fullt så omgjort som man hade hoppats. Och det skyller jag ju mest på... Uh, återigen orimliga människor på neogaf som uh, mm. vissa som trodde att det skulle vara grafik i stil med uh, teknikdemot uh, för uh, när det... William först visades oh. upp och det var ju fullständigt orealistiskt. Det är orimligt uh, ja. <laughs> så alltså, fan. Det är det, det, bara nej. Uh, däremot var vi ju några uh, inklusive dig och mig Jacob som trodde att det kanske skulle få en lite ljusare stil eh, i och med att Nintendo släppte en ny konceptbild, en officiell konceptbild för Link, en så kallad render där mm. i Twilight Princess eh, utstyrsen och posen, mm. som var mycket ljusare än originalet, då tänkte vi att det kanske skulle visa på någon ny slags artstyle, så blev det inte eh, mm. men, men jag tror att nu i efterhand kan vi konstatera när man, när man, ser, eh, när man framförallt ser spelet på en <laughs> liksom inte på en suddig stream utan på, i en HD videofil att det ser det ser bättre ut det gör det ja. eh, de har ju tagit bort det här typ eh, smetfiltret som de hade över Twilight Princess mm. eh, från början det är ju inte riktigt så där. Liksom, texturerna är inte lika smetiga också, som de gjorde då jag antar att de gjorde det på Wii och Gamecube just för att det skulle se illa ut annars Uh, mm. om de inte hade gjort det. Men jag, jag tycker det ser bra ut. Alltså, det är i alla fall ett bevis på att eh, designen finns där. Ja. Uh, sen kanske grafiken i sig alltså själva <laughs> själva det tekniska är inte sådär jättesexigt har jag aldrig tyckt. Nej. Men, men det ser bättre ut, mm. absolut. Utan det är ju till skillnad mot Wind Waker HD så görs ju den här remastern utanför Nintendo av en extern studio och av den anledningen är det ju inte rimligt egentligen att förvänta sig att den kommer få just behandlingen Wind Waker HD fick. Den fick ju inte, inte bara ny ljussättning och nya texturer men de fick framförallt nya karaktärsmodeller vilket inte många vet om. Och eh, även en massa typ tweaks som exempelvis seglet och allt ja. som, som gick snabbare. Det tror jag däremot inte är orimligt att vi kommer få... Kanske. Jag, jag tror däremot att det är mindre säkert med tanke på att det inte är ja, någon det är det. internstudio som gör det. Då tror jag det blir lite svårare för dem att faktiskt hålla på och pilla djupare i det. Jo, men eh, sen, det. Ska du, sen ska du ju nämna så här, tycker jag, eh, att det här är en australiensk studio, om jag har förstått rätt. Ja, jag, nu måste vi jag... se. Vad, vad är det de heter? Tan... Jag vet inte. Ja, skitsamma. Det är inte viktigt. Men, men jag skulle vilja tillägga oss att som jag har förstått det så är det här även utvecklarna av Funky Barn ja just det <laughs> Vilket... <laughs> då undrar man lite hur de fick upp uppdraget ja alltså tydligen har de portat saker för. och jag tror Funky Barn var något av deras egna första typ grejer. grejor mm. äh, men, men huvudsaken här är ju att det, här, det som är så sorgligt här det är ju att det här tar ju bort tiden från deras utveckling på Funky Barn 2 Mm. Ja, det ju, så, ja, det är ju för jävligt. Mm. <laughs> ja, ja okej, okay, Jakob det är för jävligt. Men jag tar ju hellre det här än ett nytt... Det gör jag också. <laughs> <laughs> så jag, jag, jag, tänkte, jag tänkte på det här, som, som vi pratade om där med Wind Waker mm. och eh, Tweaksen som de gjorde i remaken, eller... Återsläppet. Ja. Eh, och fick för mig i alla fall det här eh, tempot i spelet att flytta bättre mm. genom att ta bort vissa moment som många störde sig på. Absolut. Jag funderar bara på det rent allmänt. Känner ni att det finns några sådana partier i Twilight Princess? Ja, som ja det är definitivt. Tyvärr, alltså de partierna jag kommer på som måste bantas, Jag är inte helt säker på kan bantas. Det är ju framförallt eh, spelets inledning mm. som. Eh, Ja, den, den bara drar på och drar på och man ska, man ska hitta en, en korg med en, med en örn och man ska fiska och man ska locka en katt till så man kan få slangbälla så man kan skjuta ner någonting. Och det, är ba, det är bara gå på och gå på. Eh, däremot, det är för långt innan du kommer in i ävertyr, ja, men... ja och da, den Hela den det segmentet har ju liksom <laughs> karaktärsutveckling och liksom eh, handlingsutveckling så jag vet inte hur man skulle ta bort det. Däremot tror jag väldigt mycket på att man skulle kunna strömlinjeforma eh, det här samlandet av eh, de här ljus eh, vad heter det? Tears de... of Light eller vad det ja. heter. Ja, det var just det jag tänkte säga för det där var hemskt. Alltså, ja, verkligen. Det är speciellt den, den sista när man slåss mot en boss också. På vatten. och flottar på Nej, det är hemskt. Det, det ja. Jag fattar att varje Zelda-spel har ju nästan haft en sån där segment. Även Skyward Sword hade ju en när du var tvungen att samla massa grejer. Ja, mm. mm. Skyward Sword ska vi nog inte snacka om alls. Nej, men, <laughs> men jag vill bara betona det liksom, att alla... Det var samma sak i Wind Waker när du skulle samla ihop Triforce Och det var ju det ja. många tyckte var mm. lite jobbigt, så det förenklades ju. Så att vi får ju hoppas att gör dem en sån här tweak även i Twilight Princess, och kanske de gör det lite lättare och mer lättillgängligt där för oss. Mm. Jag hoppas det Jag i alla fall. Det, var... att det där är ju, alltså det, det stannar upp spelet totalt. Det är verkligen så där jättestörigt bara att man måste sitta där och dras med det och så hittar man inte en av dem så tar den evighet de här mm. baggarna som liksom är runt omkring så man måste slå ihjäl för att få ut grejerna ur dem och så har man bara, Åh! Då ja, och bara... så är det liksom musiken är liksom väldigt monoton och jag vet inte, det bara, det bara drar på så att säga. Jo, um, nej, precis Jo, men Det känns bara som utfyllnad av tid egentligen, att mm. äh, ja. upprepa de här grejerna. Vilket inte det spelet behövde alls, för det är redan jävligt långt. <laughs> mm. Och, och jag, jag tycker att när man väl när man väl kommer ut när man väl har det första templet då så tycker jag att det är bra tempo mm. ungefär förutom då de här partierna när man samlar eh, Tears of Light så att säga däremot så finns det ju saker eh, mot slutet av spelet eh, efter man har varit i, i det här templet uppe i himlen och man ska eller det är det innan man var där och man ska rida runt i Hyrule och aktiverar uggle Sådana saker oh. är ju... Det är den typen av backtracking-grejer jag tycker bara ska bort. Ja. ja. Alltså visst, ifall man lägger det som sidequest som spelarna själv får välja ifall de inte går att göra eller inte. Men jag menar att lägga det som en main story grej det förstör så gärna mycket av tempo till spelet. Mm för mig i alla ja. fall. Alltså jag, jag känner det att en gång, visst, fine, att man får, att man får veta att det här tillhör liksom världen och det här kan du göra om du vill. Mm. Mm. Men eh, inte att du prompt måste göra det fyra, fem gånger genom spelet. Det, det blir fel, liksom. Ja. Det är tråkigt. Precis. För då känner man att spelet är skitbra en period och sen kommer det här och då känner man bara, nej, nu blir det sekt nu måste jag gå igenom det här också. Mm. Och sedan så tar det fart igen. Så att det är ojämnt tempo där. alltså ja, nu måste jag bara se så jag säger rätt här jag tror att spelet har varit under utveckling i ett och ett halvt år något sånt där det är rätt så, länge. Det, ja, så, så jag tror att det är ju färdigare än vad man kan tro sen tror jag också att spelet kommer se bättre ut innan det släpps också för det var ju ändå det som hände med Wind Waker HD och det syntes i, i, i den här trailern vi fick att det fanns texturer som inte var uppdaterade. Mm. Eh, till exempel eh, Link som var i såg ju väldigt suddig och konstig ut jämfört med de andra eh, texturerna. Så jag, jag, tror mm. ändå att, eh, jag tror ändå att det kommer se bättre ut. Förhoppningsvis så uppdaterar de ju mer än bara texturer. Det är väl kanske lite för ambitiöst att hoppas på kanske men Uh, Hej, vi får ju en snygg amibo i alla fall det är ju... Ja, ja, amibon Den är ju sinnessjukt detaljerad Jag, jag har ju inga amibos själv Men brukar de vara så liksom De är väldigt fina Amibosarna uh. är otroligt jävla sexiga mm. Speciellt när de alltså, är mindre Vad ska man säga Mindre avancerade Och du vet, typ jag, Generellt sett brukar det vara så att de som är mänskliga Mm. Typ Link och alla dem. Det är de som ser lite konstiga ut just i ansiktet sådär. Jag tror mm. Midna och Vi-Link kommer antagligen funka bättre. Men för fan alltså. Awesome. Mm. <laughs> och det coola här är ju också att tyden så ska ju denna kunna användas um, och föra över data sen även in i uh, Zelda till Wii U. Mm. Mm. Vilket är rätt så spännande bra segway för övrigt för då kan vi gå över till att prata om Zelda Wii U istället vi fick ja. se i samband med, med avslöjandet av Twilight Princess, fick vi fick se vad kan vi säga, att det var 12 sekunder av Zelda ja, Wii U max. där det återigen bekräftades dels komma till just Wii U och dels att det ska släppas nästa år så vad tycker vi om de här 10 sekunderna? Ja den bästa 10 sekunderna någonsin ja men visst var det en glad överraskning ändå, det får man ju säga var helt jag var ju helt inställd på att det inte skulle visas för de hade varit väldigt noga med att säga att de skulle uppmärksamma spel som släpps i år och i vår ja, precis. Eh, och ändå visade de upp det här det var ju helt det var en liten fin treat till oss ja, som shit. går och liksom du hade ändå varit tyst på den frågan väldigt länge det är ju, ja mm. det är ju så jag, jag känner ju lite sådär att när man går med den förväntningen att nej, vi kommer att få se, få se skiten så är tio sekunder liksom <laughs> så väldigt, väldigt mycket mer. Mm. Uh, man kan ju påpeka dock att det verkar vara exakt samma fält som det var i de andra ah. som vi har sett. Mm. Uh, vilket känns som så här, bara, hej, om ni nästa gång ni visar det om ni inte visar någonting annat då än det fältet igen mm -hmm. uh, då kanske jag blir besviken. <laughs> Men <laughs> Därför... alltså det tar ju ja. lång tid att rita varenda grästrå i det här fältet du måste förstå att det tar tid Ja, det så här. please understand det jag verkligen undrar vid det här laget nu det är om man kan hugga ner allt detta gräset därför till så fall kommer ju vissa <laughs> av oss som har sådana här OCD ha väldigt stora problem här man kommer framförallt bli extremt rik Ja. Precis. Det är typ 2000 myntar under. För, för man, man tänker kanske på det riktigt så där Men vi är ju vana i Zelda-spel att gräs är väldigt egna entiteter. Bortsett från alltså, det vanliga gräset. Ja, men det finns men här, gräs. Ja, högt gräs. Här är det överallt. Mm, Och det blir liksom så bara... Oh, oh my god. Var ska jag börja? Eh. Men vem vet, vi kanske får en uppgradering till hästen som gör att hon blir en gräsklippare. Ja. Hoppas hade inte det. det varit lite coolt? Det hade varit, <laughs> det hade varit ännu bättre om det var en sån där microtransaction. <laughs> betala, 15 kronor, betala 15 kronor för att hugga ner gräset 15 gånger så snabbt. Ja, det har vi det. The lawnmower of time. <sighs> Men sen, sen time. tyckte jag... Sen tyckte jag det var ganska snyggt också Rent filmiskt hur de gjorde övergången Mellan Twilight Princess ja, och 3 mm. med, med den här liksom, Fokuset på att Link rider över fältet Och så skiftar vi bara uh -huh. Så jag tror det var mycket det också rent filmiskt Att de var vanliga att använda det där igen liksom. Och att visa, kolla på den här skiten då Mm det fick ju framförallt Sailor Wii framstå som så otroligt mycket mer snyggare. Eh, ja. Speciellt när man ser, man ser gräset i Twilight Princess HD som är platt textur. Ja. Och så över till en miljard in individuellt renderade grästrån som vajar vinden. Liksom. Eh. Ja, och det är ju väldigt spännande liksom, när man ser det sådär. Jag tycker verkligen det var smart av dem att välja den grafikstilen. Ja, just i och med att de kan göra det där gräset då och så ser man liksom hur det kommer i vinden där och där flyger en massa grästrån i luften också mm. det är så jävla sexigt så att det inte är sant Jag tycker, uh, vi, vi kan ju prata om det här att uh, uh, Nintendo vad kan man kalla dem för? Nintendo Youtube-kanalen är de väl egentligen även om, även om de gör lite andra grejer men Game Explain har ju gjort en som de brukar göra en extremt genomgående sekund för sekund ruta för ruta-analys av den här, de här tio sekunderna som de lyckades få till en tio minuters diskussion. Ja. Eh, och där framkom det lite, lite nya saker som vi kanske kan nämna lite snabbt. Det var ju eh, först att det är jätter överallt, ja. <laughs> vilket är trevligt. Eh, det viktiga med det kanske är att eh, lik de andra... Det andra djurlivet vi fått se innan så eh, reagerar de på ljud och eh, rörelser. Så när man kommer för nära eller när de hör ljud så springer de iväg. Mm. vilket är, dels är det sjukt coolt, det får ju världen att kännas li ännu lite mer levande. Men de verkade de, tro att det skulle kunna vara någon slags indikator på att det ska finnas någon form av spelmekanik som baseras på det här. Till exempel att man, om man smyger i gräset så uh, måste man smyga så att inte djuren uh, reagerar och springer iväg för då blir man upptäckt eller något sånt där. Det är mycket möjligt. Jag mm. tycker att det, det låter logiskt som med tanke på om man tittar på Links nya design mm. uh, så ser det väldigt mycket Alltså den här cloaken och allting som man har på sig mm. för att verka som att det kommer att vara lite mer fokus på den här Typ vad ska man säga, någon, någon liksom just det här med pilbågsskjutandet och sånt. så Jag vet inte, det, det, det känns som att det, det kan vara så att det skulle vara att link är någon form av jägare. På tal, på tal om hans design. Mm. Vad tycker vi om svärdet? För det var ju. <coughs> det enormt. Faktiskt, det där är faktiskt ett annat svärd än det som visades i de förra. Mm. Uh, han hade ett svärd på innan, men då var det inte på hans rygg tror jag. Jag tror det satt på hästen bara. Mm. Um, jag, ty jag tycker att det är rätt så spännande för det kan ju indikera liksom, att vi kommer att få tillgång till flera olika svärd. Mm. Mm. Uh, jag tycker det kan vara rätt så coolt med ett så stort svärd. Liksom. Antagligen så kan du ju använda sig av lite som Big Oron Sword eller någonting sånt i mm. Ocarina of Time. Precis. Så jag uppskattar. Absolut. Det är, det är också spännande liksom, hur det verkar som att hästen agerar någon form av... Um, equipmenthållare typ ja men precis mm. så att man inte är tvunget kan vilket också skulle liksom ge lite cred till den här tanken om att det skulle handla lite om att eh, vara varje ägare och faktiskt liksom gå runt och smyga lite och så att mm. man inte kan ha med sig allting och att du måste Nej. välja ut beroende på situationen liksom mm. vilket är rätt spännande. Samma sak gäller det ju då också typ inför varje dungeon. Mm. kan jag tänka mig också, att du får rent taktiskt välja, ska jag ta med de här sakerna eller ska jag låta det vara mm. så det, det öppnar ju upp ett annat tänk som sällan serien inte riktigt har sett förut, annars har det ju varit att man har släppt med sig allt, kan välja fritt mm. så att, ja. det, det kan nog bli lite intressant i det här alltså, de, de säger ju rätt saker om spelar, sen återstår det ju att se om de faktiskt kommer liksom leva upp till alla löften de har gett men bara det de satsar på en öppen värld en, framförallt en dynamisk öppen värld där ja. liksom, de försöker sudda ut gränserna mellan, mellan eh, Tempel och spelets eh, man får säga det på engelska, overworld eh, och så det, det, låter, det låter som helt rätt steg att ta för den serien mm. eh, och jag tror framförallt att de har insett att de måste göra någonting nytt Ja. Uh, och sen, tror jag, sen tror jag lite så här: också att efter Skyward Sword, mm. som var väldigt linjärt. Mm, vad gick, precis som alltså, skulle jag säga? Jag menar Skyward Sword, egentligen om vi nu ska snacka om annorlunda. Så var Skyward Sword jävligt annorlunda. Alltså, mm. det, det är inte alls som vad serien har varit innan. Det är väldigt trångt och liksom inte alls öppet för någonting. Nu är det snarare typ att de går lite tillbaka till. Sättet som det, det första spelet mm. eh, var uppbyggt, liksom att här är en värld och du kan gå vad fan du vill, typ. Och mm. jag, jag gillar den approachen för det är verkligen alltså. Det känns som att när de gjorde Skyward Sword så tappade de lite den här grundpelaren av eh, vad Zelda är, Allt, alltså då ett spel. Där du utforskar och du är på ett äventyr. För det känns verkligen inte som att du är det i Skyward Sword. Det känns Nej. väldigt som att du inte kan, du kan inte hitta någonting. Det är inte som i Wind Waker eller Twilight Princess och Ocarina of Time. Där du faktiskt bara ser någonting och du springer och så bara du Åh, jag hittade någonting! Och så springer du ett hål i vägen liksom. Och du finner saker som kanske ingen annan hittar. Mm. I, jäm, cool. i, jämförelse, I jämförelse Med spelen så är det ju väldigt, väldigt Begränsat Skyward Sword yeah. Med tanke på att eh, vissa delar öppnas ju inte upp Förrän du har klarat en viss del Eller har ett oh, för visst fan. föremål Så att, eh, Alltså känslan, precis som du säger, jag håller med det verkligen att känslan i zelda ska ju vara det här överraskande, och shit, jag visste inte att man kunde ta den här vägen in för att lösa det här, eller använda det här föremålet för att besera den här fienden mm. så att det, det hela blir ju väldigt så här. det känns nästan som en enda stor tutorial Skyward Sword i vissa, vissa fall ja, för att du verkligen det... Alltså spelet tror ju att du inte kan något Det är ju det som jag tycker alltså, är lite... Skyward Sword respekterar ju inte en som spelar och får fem öre och respekterar fan inte ens intelligens. Alltså den är verkligen ja. så här, den fucking spelet säger åt dig hela tiden att batteriet håller på att ta slut även om hälften av det är kvar. Ja, just det. Och... Och liksom även om det är en fucking indikator nere i hörnet om hur mycket batteri du har kvar, så sa ändå spelet åt att hej well, hålla, du batterin Tror det är helt dum i huvudet här. Lägg av! Alltså, det värsta också med det spelet. Vi ska inte gå för långt in på detta, men seriöst. Alltså, jag hatar verkligen att Skyward Sword världen Värden i det spelet känns inte som en värld i en helhet. Därför mm. att du. Dels sa du hubvärlden som är ovanför, eh, ovanför molnen liksom. Mm. Och därifrån så kan du ta dig till de här olika platserna då, dels eld... <går> vulkanen, <går> dels vulkanen, <går> dels öknen och dels skogen, så jävla generiskt ja. som det kan bli. Och de här platserna kan du inte gå emellan på fots. Mm. Och det, är så, alltså, det känns. För nej, nej. Då måste du åka upp. Och sen åka till ett annat ställe. Och du bara liksom sa: Det här känns inte som att det är en riktig värld. Mm. Det är så jävla fucking sämst. Jag hatar det här spelet, verkligen. Mm. Och även, även, fast, även fast liksom världen ska se ihopsatt ut. Så är det ju inte som det är liksom i Ocarina of Time Att du vet att Nej, men Jag kanske inte kommer in just här just nu Men jag vet att jag kan ta två vägar in Om det skulle vara så mm. Här finns det liksom ett alternativ Och det, det är liksom oroligt mm. Och du kan ju liksom inte komma åt ja. det när du vill heller Världen, mm. i, världen i Super Mario Sunshine Är mer sammanhängande än vad fan Världen i Skyward Sword är Och det är fan illa <laughs> Det är säger, en, säger en del om man säger det är ju synd för det har ju den vackraste stilen tycker jag av alla spel. Eh, jag håller inte med men jag, jag kan jag, jag tycker ju definitivt att det, då Zelda till Wii U nu att det är... Ah, okay. oh, är ja. Jag tycker definitivt att det är mer den där giftermålet mellan Wind Waker och, eh, och Twilight Princess som jag ville ha mm. eh, vilket jag hoppades på att Skyward Sword skulle vara men det Mm, där är så många konstiga saker där jag gillar stilen men samtidigt allt det där med att när du tittar på saker på avstånd så blir det helt blurrigt och konstigt jag förstår tanken mm -hmm. men det är weird Fast det är ju det det mer tekniska begränsningar än själva ja stilen. såklart um. men de har ju gjort det liksom med en tanke där att oh, vi kan inte re rendera det så därför gör vi en visuell effekt istället liksom, jo, hela. så att det blir den där vattenmålningsgrejen mm. men oh well, hej det jag tänkte fråga er ja. Så nu, Det blir ju konfirmerat nu i alla fall Att det ska komma till Wii U Under nästa år förhoppningsvis mm. Tror ni Att det kommer bara Komma till Wii U Eller tror ni att det kommer komma till NX, också? NX. Alltså det här Alltså det här är ju en jätte Jättebra fråga och det, har vi, det vet jag ju, vi har pratat om lite innan Du och jag Jakob mm. eh, Om just det här Och jag tror att det hade varit ganska smart Om de hade gjort en Gamecube Wii eh, Repeat ja, som precis, göra en Twilight Princess kan man säga Precis, mm. eh, göra det igen För att, jag menar Det säger sig själv, har du ett Zelda-spel På releasen så kommer det sälja liksom. Det, mm. Oavsett liksom det det är det kommer också. sälja maskiner däremot tror jag att om de, jag tror att de kommer göra en Twilight Princess men jag tror att de borde göra eh, i omvänd ordning i så fall, det vill säga att de släpper först på Wii U och sen på NX, eh, mm. för om de inte gör det, då kommer ingen och du menar, ingen köpa Wii U-versionen medan om de släpper det till Wii U först då har, de ju, då har de ju chansen att få folk som inte har köpt en Wii U än att, ja, så jag, jag tror att det smartaste hade varit om de, de släpper tv Wii först, när det är så säger de oh hej, by the way, vi släpper det till X också vilket inte hade varit den svåraste saken ni har i världen för de, konsolerna kommer ändå ha så pass liknande arkitektur att det inte kommer kräva så mycket energi att bara porta över liksom Mm. Men tror du att det är valet och kvalet mellan att välja mellan Wii U och NX om det inte är en sån stor tidsram tror du verkligen folk kommer att köpa det till Wii U då? Nej men jag menar att om de släpper till Wii U först utan att säga att det kommer till NX och sen Aha, du så. och sen okay. säger att det kommer Deep till NX. <laughs> ja, ja men det är alltså lite... det är... alltså jag, jag förstår tanken det är lite som GTA 5 Guyen. Mm, liksom, exakt hur de gjorde. Jag, jag har ingenting emot det men jag slår vad om att det kommer att släppas på NX på något vänster. Ja, men det, äh, det tror jag beroende är på, att, Beroende på när den maskinen släpps äh, så tror jag att, jag tror att det kommer att vara ett release-spel i alla fall, oavsett. Mm. Um, för det hade varit det mest smarta. Jag tror nästan till och med att de kommer att utannonsera alltså, release-datumen på samma gång. Att det blir liksom så här, beroende på när NX släpps som sagt, så kanske de säger att liksom så här, men hej, vänta ni så kan ni liksom köpa det till den maskinen också, så Mm. Då måste jag bara gå in på, det här får bli ett väldigt snabbt sidospår mm. vilket det egentligen inte kan vara för det är ett väldigt stort ämne Men när tror ni NX släpps? Oh, du, den jag, är, den, den ja, är jättesvård. Jag, jag är ju i den minoriteten som tror att spelet släpps 2017. Jag tror absolut inte det släpps nästa år. Var, jag tror eller det släpps. NX eller, eller? Nej, alltså NX. Konsolen NX. Ja, okej, okay, konsolen. Bra. Eh, um, jag tror Holiday 2017. Okej. Okay. Mm, okay. jag, jag tror det är för sent. Okay. Personligen. Alltså jag tror för att, beroende på av det vi har hört än så länge, av typ Square enix Snowball som verkar ha försagt sig och så. Mm. Eh, så känns det som att alltså de kommer ju vara snar lika om jag har förstått det som eh, PS4 och Xbox One. Mm. Eh, så du vill antagligen om du är Nintendo även om det är väldigt så här folk köper Nintendo-maskiner för Nintendo så att säga. Eh, de behöver inte egentligen kompita med dem. De behöver inte utmana Sony och Microsoft, Nej. men det är nog av deras intresse att vara i ändå rätt så god tid i samband med dem. Därför som Wii U exempelvis, den släpptes liksom i slutet av uh, den förra generationen, mm. vilket verkligen fick folk att bara såhär well, PS4 och Xbox One kommer snart, Var, varför ska jag varför, mm. varför ska jag ha den här grejen? liksom och som sagt, jag tror verkligen att de tjänar på om de hade släppt den i slutet av nästa år eller i början av eh, året efter. Jag tror, jag tror personligen att det kommer att släppas i slutet av nästa år det kanske känns som att det är lite så här fantasitänk men Samtidigt så om man tänker efter Så hade det varit rätt så fantastiskt från deras part om de hade visat det på E3 Och sen sagt att den släpps i slutet av året och under den här perioden då som kvarstår efter E3 så hade de kunnat mm. snacka om maskinen i små etapper liksom. Uh, mm. Men nej, hey, jag vet inte. Det, det är Nintendo vi snackar om också, så hej. Jag tror bara, alltså, även nu vet vi ju att utvecklare har fått utvecklingskit av konsolen att leka med. Mm, ja. men, men alltså. Vem var det som skrev det? Jag kommer inte ihåg vem som skrev det här, men det var en person som sa att inte ens Nintendo hatar 3 d så mycket att de ger dem ett år att göra spel till en ny konsol. Nej. L liksom de behöver ändå tid på sig att få skapa ett spel. Och därför tror jag. jag hoppas i alla fall att Nintendo fattar att om de vill ha liksom, ett stort spel från första början, att de liksom eh, de måste låta utvecklare hinna bli klara med spelen. Och därför tror jag att. Eh, Ja, 2017. Sen att det håller dig... Ja, det är, det är då konsoler säljer som bäst. Så jag menar, kanske lite sent, jag vet inte, men... Eh. Ja, okay, alltså, så... Det, det, jag, det mm. jag har funderat lite på som kanske stödjer den teorin om nästa år som Jakob var inne på lite mm. är att Nintendo har ju egentligen inte nu i sina senaste uttalanden eller direkt och sånt börjat prata om framtida spel till just Wii U, utan det är det här... De har vi satt upp som är på banan och det kommer vi släppa liksom nu framöver. Mm. Eh, hade, hade, jag bara spekulerar nu, men hade mm. Wii U haft en längre livstid än vad som är beräknat så hade ju, i alla fall i min mening, det varit väldigt konstigt för att Nintendo inte går ut och säger att vi håller på att göra det här till Wii U och det här till Wii U så att man bygger upp förväntningarna nu. Jag tror att de har liksom sagt att det som kommer, det kommer nu. Och sen så börjar vi fokusera mer helhjärtat så att jag tror att en utannonsering, utannonsering av NX på E3 och ett preliminärt släppdatum mm. kommer vi få, jag tror det, mm, det är eh, för, för att jag tror att spelen de har nu kan inte backa upp eh, Wii U ett år till om de jag, inte utannonserar i, fler titlar jag, mm. jag, tror, jag tror dels också att i och med att de har sagt att de ska snacka om det på E3 år, jag tror nästan att hade de visat maskinen där och sen väntat ett år till alltså med att visa det sedan en gång till och sen mm. komma ut med datumet det känns som att det är nästan för lång tid för folk det jag tror jag tror inte det hade varit en bra idé ärligt talat och jag, jag känner på mig att Nintendo den här gången vill vara så jävla klara med sitt koncept och eh, sitt mål som bara möjligt och en presentation då och sen köra på mm. är typ egentligen det smartaste. För kommer du då bara liksom säga, ja, men här är konsolen. Vi kan inte snacka jättemycket om det den här gången, men uh, nästa år. Ja. <laughs> alltså det, det är ju verkligen ja. så här, du säger inte att vi kommer att snacka om vår nya maskin nästa år på E3 <laughs> om du inte vet exakt vad fan det är du sysslar med. Mm. Jag vill ju vara tydlig och uh. säga med att jag hoppas att jag har fel, men att man vet ju aldrig <laughs> Man vet ju aldrig med Nintendo så att säga. Nej, uh, det är, ju, det är lite, lite spännande och lite överraskningar och skit, men det är, vi hoppas. Då kan vi bara snabbt segwaya in det här jag hade tänkt att vi skulle prata om senare, men då kan vi ta det nu. Uh, mm. uh, allas mm. vår favorit, Michael Pachter. Vem är uh, det? Han är en, en dum snubbe som, säger, <laughs> som gissar saker på internet som alltid har fel. Den samma person har nu sagt att han tror att en ex kommer kosta runt 300 dollar i pris när den släpps. Vad tycker ni om det? Jag tycker ju okay. personligen... Du frågar och sen så svarar. Ja, men det är en, det är en klassisk teknik och jag härskar över yeah. er. Ja, jag kör på, my master. Nej, jag, jag tror, det är ju en så pass säker gissning att liksom, det är ju självklart att den antagligen kommer kosta 300 dollar. Jag menar det så skulle ju vara, om det nu, nu är så att den, den består av två delar och den portabla delen är dyr att tillverka, då kan jag säga kanske 400 dollar, men, men alltså ja. Okej, vet vad jag tänker säga mm. anledningen till att jag tycker detta är lite dumt att han spekulerar i detta överhuvudtaget vad maskinen kommer att kosta mm. det är för att vi vet inte ens vad fan NX är <laughs> nej, precis. Alltså det är verkligen på den här punkten då, så här, vi kan spekulera i vad den kommer att ha för styrka och så vidare men på samma gång så, så är det liksom spekulationer om att det här inte bara är en enhet. Vi vet inte om den här enheten alltså de här enheterna kommer att säljas tillsammans eller separat eller mm. hur många de kommer att vara. Mm. Eller om det ens är så. Alltså det, det är verkligen så att jag har okej. Okay. Uh, va? Det, det Vi vet jävla... ju ingenting alltså. Men, men, men, Var, exakt. Vad tror ni jag, den har för färg? Alltså, jag, jag, svart. <laughs> jag, jag tror ju personligen att U, eller vad jag, att NX är en maskin som är både handhållen och, eh, och en stationär maskin. Mm. Eh, jag tror att, möjligtvis att de kommer att sälja separat eh, för den som liksom exempelvis vet om att de inte behöver båda garnarna. Eh, men det återstår ju att se. Mm. Men men på samma gång, alltså det, det mesta pekar ju på att det är, en, det är två format i och med att Nintendo har börjat slå samman sina plattformsteam liksom. Både ja, de handhållna och det. Och, det är liksom, och sen så har det kommit ut lite olika patent och sånt skit och så är det folk som snackar om det till exempel, ja whatever. Det, det, det, liksom, det finns så mycket som pekar på mm. att de kommer göra någonting det, typ det där som vi hoppades på att Wii U skulle vara men som mm. det inte var. Ja. Det, det känns lite som att de försöker göra det som Apple gör med sin iPad och iPhone och allt sånt. Att det är, är, är liksom flera olika format. Men du kan spela allting på mm. de här formaten. I liksom olika olika vad ska man säga, kvalitet på vissa av dem. Men ja. fortfarande. Jag tror att det kommer bli något sånt. Jag tror att de kommer försöka följa den grejen och göra en plattform som faktiskt liksom där du kan köpa ett spel på en av dem och sen helt enkelt bara spela det på en annan Det känns som det mer logiska steget också i ja. utvecklingen så sett och med tanke på allt de har släppt nu angående deras nya eh, klubbsystem och mm. liksom det här med att sammanfoga allt i ett konto liksom, allt med synkningen till Facebook och eh, mobil och allt det här liksom, till ett paket Så tror jag att det också är liksom, Länkar det du säger Jakob Att det här är en maskin som kommer sträcka sig Åt alla grejer, åt alla håll liksom, Både handhållet och stationärt Och jag tror också det här att de kommer vinna I längden på att göra någonting som eh, Som inte alla andra har liksom. För det är mm. ju ändå Nintendo som vi pratar om De vill mm. liksom alltid sticka Sticka ut hakan lite och göra någonting oväntat mm. Så att jag, jag tror att NX Kommer bli mer mer av vad vi kanske inte förväntar oss men ja. ändå lite av det vi gör måste ja. jag, säga. Jag, jag, vill ju, jag, jag vill ju ändå tillägga här en sak till också innan vi gör vidare också att mm. det, det är ju smart av Nintendo också att tänka på det här sättet att föra samman både det handhållna och det stationära mm. därför att Nintendo är ett sånt här konstigt företag ett av de få inom spelvärlden liksom där för att, för att vara ett Nintendo-fan och få allt, om du är ett Nintendo-fan och vill ha allt som de ger, så måste du äga två format och hoppa mellan dem. Mm. Vilket är liksom, det är så jävla det är jobbigt. <laughs> Verkligen på <laughs> riktigt. Hade de istället kunnat liksom, fokusera på en och göra liksom, det hade dels blivit mycket mer spel till samma format och du hade liksom shit, vad du hade blivit liksom upppassad kan man säga, mm. av Nintendo. Det hade fan varit fantastiskt. Det enda jag är rädd för är att de kommer tappa det här unika med varje plattform. De är ju så otroligt bra på att använda, eller kanske inte med Wii U, men de, Nintendo har traditionellt sett varit väldigt bra på att utnyttja varje plattforms unika egenskaper. Så. Jag menar, titta bara på Game Boy, De var ju så otroligt begränsade med liksom, hästkrafter där att de var tvungna att jobba runt det. Och de lyckades ju ändå göra helt fantastiska spel. 3DS har ju haft jättebra liksom, spel som utnyttjat vad ska man säga dance-egenskaper typ 3D-land och sånt där så jag hoppas att det inte går förlorat men eh, om det nu är så att, det, att konsolen består av två olika delar så eh, kommer det förhoppningsvis inte bli så, tänker jag Sen tycker jag också att det är väldigt kul att se om man backar tillbaka och ser på Nintendos historia Jag mm. gillar verkligen att se dem som de, den här underdagen som folk inte har minsta tro på i, till början men sen när de får se hur saker och ting faktiskt funkar och hur det förändrar spelsättet. Jag menar bara ta Wii till exempel. Eh, när ni hörde Wii för första gången, namnet Wii. Ja, jag minns. Eh, hur, <laughs> hur, var liksom reaktion, hur, ja, hur var reaktionen då liksom? Jag kände ja. i alla fall fan, vad hände nu? Och jag hade jag, nästan jag betat ner Nintendo i marken. Redan uh, jag, jag, när jag hörde det jag bara, va? Ja. Och sen, sen så jag hade till och med en vän som vägrade kalla den för Wii och typ även efter att den släpptes och långt långt efter det han gav upp till sist men. den heter Revolution ja det precis det. han sa det och jag bara liksom typ alltså ge upp <laughs> uh, okej okay, jag har en grej jag vill ta upp från Nintendo direkt som uh, jag inte tycker har fått jättemycket uppmärksamhet men som är en väldigt big deal ja mamma ja. Uh, Pokémon blå. Och gul kommer till 3DS Virtual Console. Ja. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva den här dagen. Nej, ungefär. Det här har ju varit någonting folk har begärt så sjukt jävla länge. Och folk har sagt att det kommer aldrig hända. Och de... de de har inget initiativ att göra det. Medan andra säger att det, hade liksom, det är gratis pengar fram och så vidare. Det jag undrar är varför just nu? Varför har ni släppt det tidigare? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tycker ju dels liksom, om man tittar på. Uh, Virtual Console-spelen som har släppts på senaste tiden på 3DS så mm. är det typ flera månader sen då släpptes ett senast. Mm. Så det är verkligen asweird. <laughs> att det helt plötsligt bara ja, men nu kommer uh, Pokémon. Um, mm. Sen kan jag tycka det är konstigt att de inte har gjort det innan därför att skillnaden, alltså original Pokémon, röd, blå och gul alltså de var ju om vi jämför med remakesen och allt det där mm. remakesen är ju mer mer, vad ska man säga välgjorda. Ja. De är ju verkligen gjorda till att bli liksom så här. För de första spelen var ju verkligen alltså, trasiga mm. på många sätt. Det är till exempel grejer där. Pokémon kommer alltid att använda eh, supereffektiva attacker mot dig. Uh, så därför så kan du exempelvis använda en eh, Zubat på level 5 mot eh, Lances Dragonite. Uh, för att han kommer bara fortsätta göra agility. Mm. mm. <laughs> alltså det, det, det är sådana grejer och det, det, liksom, det finns så mycket som är liksom refinat i de nyare spelen som remixen liksom gör att det blir, det blir helt två olika produkter liksom. så jag, jag fattar verkligen inte varför de inte har gjort det än. Nej, Nej men det är ju så så pass eh, liksom revolutionerande spel också så jag tycker det är på den punkten också märkligt varför de inte har gjort det här tidigare. Men en, en eh, tanke kanske är just det att det är få Pokémon-spel på marknaden nu liksom. Pokémon mm. X och Y det var ett, ett par Hur ja, när kom de egentligen? 2013 tror jag. Ja. Eh, och Omega och, Ruby kom förra året va? Ja, precis. Ja. Eh, det är så, så, att, så jävla eh, sjukt konstigt. Det har, det har ju varit en sån här grej nu med att det släpps ett Pokémon-spel per år. Mm. Eh, men om någon anledning så är det inget Pokémon-spel i utveckling just nu. Eller, det är ju i utveckling. Men de... Antagligen. Men då, då får man liksom så här bara. håller de på att utveckla det till nästa maskin? Är det det de sysslar med just nu? I så fall, fuck yeah. <laughs> mm. För de tankarna går ju då automatiskt, typ, som vi pratade om innan. Då, jo, att men exakt. Väljer de att avsluta den här konsolgenerationen nu och fokusera mer på det som kommer. Så att man säger att det här får ni nu och sen så får vi se. Ja, jag tror mm. det. Det känns Men, som. Ja, det. Det, det, låter, det låter som att vi har lite, lite teorier där. Ja. Allting, allting känns ju verkligen som att de håller på att stänga igen butiken typ. Alltså där mm. de bara så här: alla vet vad som först går. We, we're just on, on a roll. Liksom, typ. Alla vet vad fan de ska göra. Vi håller på att stänga. Mm. Men en kul grej, jag tror att det är idag eller imorgon som den här, jag minns inte vad den heter, men producenten av många av de stora Pokémon-spelen ska ha göra ett stort, ett stort avslöjande, vilket många tror är nästa stora Pokémon-spel. Och så kommer nästa eh, nummer av den här tidningen Korokoro, pokémon tidningen i Japan, kommer ha stora nyheter i deras december. Yeah. Ja, så jag Då tror har vi väl att någonting de... att snacka om. Det är exakt. Something Big is on the horizon. Yes. Uh, ja. Jag, jag skulle vilja tillägga en sak om de här pokémon Pokémonspelen. Mm. Uh, I Japan så kommer de att släppas i en fysisk version. Jag vet. Men jag vet inte om ni har hört detta. Nej. Uh. Uh, jag vet om att ni säkert hade velat ha detta. Men när jag fick höra sen att det är så här att detta är då såklart de här förpackningarna som ser ut som originalförpackningarna gjorde mm -hmm. till Gameboy uh, och de är assnygga liksom de ser verkligen perfekta ut så att säga men i de här så är det inte en fysisk kassett ja nej det är en kod det är bara. en kod nej, men, och jag, jag, och jag bara typ jag sa bara så, så alltså de säljer dig en kartbord. De de säljer alltså kartbord. Och detta ska du vara excited över. Jag är ju oh, yes. hade ju för sig inte varit helt emot att köpa den. Kanske. Alltså jag var liksom så här, alltså, jag, jag fattar inte varför de inte har avslöjat det här. Därför mm. tänker jag jävla korta GameStop hade varit på det om de kan sälja dig en låda med ja. ingenting i den. Ja, det... du är, du äger pappen. Det är ju verkligen en, en GameStop-grej där var liksom, fy fan vad glada de hade blivit av att sälja där ingenting. Men det ja. konstiga är ju jag tycker inte det konstigaste är att det inte är en kassett det konstigaste är ju att det inte är något mer i lådan, typ som rättfärdigar att det släpps fysiskt, typ soundtrack eller artbook eller vad som helst liksom. Jag tror det... det var någon fin manual. Ja, men, okay. men alltså mm. är det bara en box, en manual och en kod? Ja! Nej men gud, du kan ha säljat det fysiskt Nej men det alltså på det. riktigt För att det finns människor här i världen som jag Som kan köpa vad fan som ja, helst Ja men alltså det är ju papp Alltså visst ja, att det är snygg då. papp Men det Se, är fortfarande papp vad? Det är snygg papp, det är det som är hinner ah. Okej, okay, det är ja. Jag hoppas du får det här någon dag Herregud, kan få mig att få hostanfall Av ja. um... ditt pappande Jag vill snabbt prata lite om det här indie spelet Fast Racing Neo för det ser ja. amazing ut. <laughs> det, det. det är F0 vi aldrig fick ungefär. Det är ja, alltså det gud alltså det mm. ser ju sjukt kul ut. Announcern från F0 gx är även med i den Jaha, men alltså, nej, så varför gjorde de inte bara ett jag nytt f vet inte. Alltså på riktigt alltså, de, har ju, de har ju tydligen kraften till att göra Därför det jag, tro, jag, tror, jag tror att Nintendo har glömt bort mm. Alltså verkligen, jag tror att de har glömt det Annars hade de inte stått där och sagt, sagt ingenting, de och här är Fast Racing Neo förresten, och sen bara de liksom Ja, det är ju likt någonting, men jag kan inte riktigt minnas vad skulle alltså, det behöva gå så långt så att det står folk med brinnande facklor och höga höggafflar utanför kontoret i Kyoto innan de fattar att vi vill ha sådana grejer mm. så, ja det, jag vet inte. <laughs> ja det, det är tydligen så uh, jag jag är ju inte särskilt uppspelt över det um, Nej, jag, jag gillar det, alltså. det, det ser nice ut men, mm. men jag, jag bryr mig inte särskilt mycket jag, <laughs> det, det är väl typ lite där, ah, man får väl ta vad man får antar jag <laughs> Mm. Mm, Men det, jag vill inte. Oh. Det släpps i december. Vet vi vad det kommer kosta? Eh, nej. Nej, ingen siffra än har jag fått. Har jag sett. Mm. För jag tänker, om det är så att det är ett, till exempel ett 30 dollar spel, då är det ju ännu mer nice. Jag, jag tror ju inte det kan pris. vara. Liksom, det kan ju inte vara ett fullprisspel i alla fall. Det hade varit. Nej, det, det skulle jag bli väldigt förvånad över. Jag trodde det. Det hade varit. Ja, jag, jag tror att detta är typ uppföljaren till ett Were spel för övrigt tror jag. Ja, just det. Ja, jag för mig som, som inte var jättebra. Men det, det behöver ju inte säga någonting om det här. Amiibos, ska vi gå in på Amiibos okej. Okay. Jag tycker att nya Amiibos mm. som mm. visades dels på den här men även utanför. Mm. Eh, på Direkten så visade de ju självklart den där även eh, Wolf Link Boy men ja. mm. de visade också Lucas Oh yeah. just lite där. andra sexiga saker. Uh, men de, de där som... Kom, vilka var det som visades på plats? Uh, på, på dräkten? Just det, det var en massa Animal Crossing Amiibos också. Nu glömmer nu du det viktigaste ja. här, tror jag. Vadå? <laughs> Shadow Mewtwo Amiibo Card. Ooh. Yes. Oh, yay. We love Shadow Mewtwo. <laughs> Ser ni fram emot pocken, eller? Ska alltså... vi snacka om det nu då? Ja, det är så <går> vi hoppar fan. lite nu ja. Okej, okay, alltså, Pokémon ja. Tournament Det ser nice ut ja. jag, gillar, jag gillar tanken Det påminner lite om Folk verkar tro att det är som tecken uh, Men det verkar ju inte vara Det verkar ju snarare vara som Naruto-spelen mm. uh, Det är nice. sa, samma, samma utvecklare För övrigt Ehm uh, det, det, det ser ju ut som det och jag kan ju säga att de där spelen är väldigt snabba och rätt roliga att spela så jag har absolut ingenting emot det. Det är helt omöjligt att bli bra på framförallt. Ja, men det passar väldigt bra till Pokémon alltså just att du kan slänga iväg mycket attacker och så där sådär, projektiler mm. och liksom hoppa runt och så. Jag tror att det kommer bli fast paced och jävligt nice det kanske passar mm. bättre för Pokémon i och med att eh, Pokémon bara har fyra attacker så då kanske man inte har lika många bra. oändliga knappkombinationer att eh, behöva komma ihåg. Liksom. Nej men precis. precis fyra knappar då är en attack för varje knapp liksom typ mm. och några specialtekniker. Vi ser det om. Mm. Uh, nej men jag, jag tror det passar rätt så bra dels för att liksom om man tittar på några rutor så är det ju väldigt mycket så där kasta tekniker och sånt och Pokémon är. ju... <laughs> Det, i ett nötskal liksom mm. så ja, men det är så nice ut jag är glad att det kommer till Wii U också mm, ja. um, alltså jag, jag tror att de behövde en sån här sista push med Pokémon på Wii U också, ja. att vi, vi fick någonting mer så att de inte bara släpper Pokémon som en handhållen grej nu jag tror det är rätt så kul också vilka Pokémon de har valt ut att ha som. <laughs> ja. mm. Och jag, jag, tycker det är, jag tycker det är trevligt att se liksom att de har så här. det, det är inte bara en massa fighting Pokémon. Vi Nej. har liksom Lucario, vi har Machamp, men sen har vi samtidigt också Suicune mm. och eh, Gardevoir. <laughs> så Och, och, och Pikachu. <laughs> så har vi, vi inte Gengar där också? Jo, Gengar också. Eh, och det verkar ju som att de flesta där som har varit med i, eh, i det där Fightings-Pokemon-spelet som är gjort av eh, avhoppare från typ Nintendo. Mm. Även om ni har sett det, Type Wild heter det. Det är ett 2D-fighting-spel eh, som du kan ladda ner till PC. Värt att prova. Där det Gardevoir och Gengar med dels eh, mm som ni inte har spelat det, fucking spela Pokémon-type-wild. Det är awesome, verkligen. Uh, jag tycker det är trevligt att de blandar upp Pokémon lite mer sådär. För det hade varit så tråkigt om det bara var en massa fighting typer. Mm. Och Gardevore är med så det är ju direkt ett köp. Okej, visst. Jag vill ha Shadow Ja, det där är... Det är inte det där får man ju undra om det här utspelar sig i samma värld som Pokémon XD Gale of Darkness. Ja, exakt. Därför att vi har ju Shadow Lugia. Så <laughs> det här är ju Shadow Mewtoden som ser nästan likadan ut, alltså till till stilen. Ja. Den är också sådär lila och man bara, what the fuck? Åh oh, nej! The universe svårt? is expanding! Ja, Ja, det här spelet utspelar sig i Ori-regionen, du vet. Och det finns inga Pokémon som är vilda där, förutom de som är det. <laughs> Fucking jävla skit! <laughs> Om vi går tillbaka till Amiibo sen då, för ja. det, var, det var ju... Eh... Lucas, som ser asom ut. Ja. Mm. Jag kan ju säga att NES Mibon eh, är awesome. Den är restockad också nu nyligen. Så Great mm. on You Nintendo, jättebra jobbat. Mm. Sen har vi ju fler Animal Crossing Amiibos. Det värsta här är att de vanliga har inte släppts sen. Och jag vet redan att jag måste köpa de här. Alltså din blånbok kommer må så dåligt efter det här, Jakob. Alltså. Ja, nej men du ska ju inte. Det, det, men vi kommer till det som är ännu värre sen. Vi har ju dels här, vi har Mr. Resetti, vi har Blavers, vi har en, den där andra ugglan som jag inte minns. Och den där jävla skunken med ja, den coola hatten. De kommer ju ha som. Men sen så fick vi även se... Utanför Nintendo Directen, att Utan att säga att ännu fler Animal Crossing Amiibo. Ja. <laughs> Inte officiellt, men det var dels Tim och Tommy Nuck. Som det är den bästa Amiibon av alla hittills. Oh alltså, ja. Jesus Christ. Alltså, Guy nej, den att. Sen var det just det, han också. Vad fan heter han? Han som alltid är med på tåget när man åker till byn för första gången. Vad fan heter han? Ja, uh, äh, Rober. Äh, jag var liksom typ det är, oh, Varför? Varför gör ni så här mot mig? Alltså, <laughs> Animal Crossing är det, det... Där finns ju typ 200 villagers eller någonting sånt, till och med mer. Och man bara, ni, ni kan göra seriöst amiibos av det här i all fucking oändlighet och yep. det är... Jag säger mig att du snart kan öppna upp ett museum här hos dig så kan du börja ta inträde. Blavers yeah. kommer stå där och ta en botten. Ja, jag visste klippa biljett. Det är perfekt. <laughs> Okej, okay, sen, sen visar de upp den här rob Mm. ROB, hur fan man uttalar den här Famicom-roboten. Jaha, då Vilket... Kommer den också hit? Ja. så alltså, det... Famicom-versionen. Ja, men precis. Den är, den är röd-vit så den är Famicom. Also. Men hur ställer, hur ställer du dig till det då, Jakob? Om det kommer två varianter? Kommer du köpa bägge två? Eh, jag har inte köpt de här <laughs> överhuvudtaget, så jag oh, beror mig inte. Jag håller mig nu till Animal Crossing Amiobosarna tills vidare. Mm. Mm. Lukas ja, ska jag dock lika köpa. Lukas tar... ska jag dock köpa, därför att han, han ser ball ut. Mm. De ska släppa mer Animal Crossing-kort eh, också, mm. de ska släppa... <laughs> Åh <laughs> oh, gud! Nej, ska inte, jag, de ska inte ha det, där är Nej, jobbit. men de kan man skippa, tror jag. Det spelat ja, ska är... man framförallt skippa. Eh, ja. De... Vilket, då? Vilket av dem? Eh, I home designer. designer. Jaha, jag tycker att det ser ut som ett rätt så trevligt komplement mm. alltså, till ja, det, det vanliga det, Jag har är... inte hört det. Nej det är typ jag tror att folk förväntar sig för mycket Det det och det är så sätt som folk har kritiserat med det spelet är typ så här oh, oh, då finns det typ inget failed state att man bara lägga sig här. Men, vad fan Animal Crossing vad fan mm. tror ni att ni spelar poängen är ju att ni ska göra någonting alltså lite du vet man skapar sin egen grej Mm. man gör det ju så roligt som man gör det själv alltså, det jag har hört är ju att det spelet går ut på alltså att man ska liksom, designa hem efter liksom, ja, bybornas önskemål ja men, sen ja. Man, ja, man men är. så är det man kan liksom designa ja. världens skit som inte alls ser ja. som de har sagt att de vill ha och så blir de jätteglada ändå så det känns som alltså, att det är lite ja. poänglöst Ja, nej men precis. Alltså, huvudsaken är ju där att du kan. Det enda du behöver göra det är att du behör, de ger dig ett item, typ. eller flera. Mm -hmm. som så här, de här måste vara med här. Ja, men precis. Uh, och det är nästan det som jag tycker är värst med det spelet. Att alltså, om du har en idé, en tanke om hur du vill göra det så mm. måste kanske deras jävla skitmöbler vara där. Mm. Ja. Och det, det är ju för jävligt när du försöker liksom designa någonting visar att du gör så såhär jag gör en helt tropisk liksom, uh, style över det hela och så mm. är deras jävla skitmöbler där som förstör hela grejen. Mm. Det är ju det värsta. Jag bryr mig inte om att de blir glada oavsett om jag bara sätter deras stol där. <laughs> det är, fine, whatever. Ja. Det är ju ja, lite som ett komplement typ, till det. det är sagt, precis som du säger. Det är ju det, det är vad du gör det till liksom. Som ja. Animal Crossing är mm. uh, Men jag tyckte när jag körde det Att det kanske mer hade passat som typ något delset i new leaf eller någonting för det är ganska tunt i den ja, boxen. jag hoppas att du de gör här, alltså till nästa gång Crossing så hoppas jag att de lägger in alltså blandar ihop de här två delarna mm. och bara liksom gör så att du kan både liksom bygga en massa saker och alltså en hel stad och samtidigt äh, vara och allt sånt skit liksom utöka det för faktiskt sake it's going ja. mm. Alltså slår du ihop de två så tror jag det skulle varit jättebra alltså. för då har mm. du fått total frihet också hur allt ska se ut liksom direkt. Um. På tal om New Leaf så ska ju en till amiibo från uh, New Leaf släppas den här uh, capen. Åh, oh, ja. <laughs> ja, det är nice. Så, så jag är ju fattig nu. Um, pengarna är ju redan slut. <laughs> Rest in peace, Plum. <laughs> jag, jag tänkte ju även säga som så här att uh, på tal om ännu mer amiibo. <laughs> mm. Vad tycker ni om det här? För jag tycker att det här är för jävligt. Uh, Golden Mega Man. Ja. Oh. Va? Nej, ja, ja, ja. De, de ska ju släppa en mega som är guld. Alltså bara Beetle, guld. Alltså precis som Mario guld, guld amiibom. Men oh, ja. Okay. Därför, att, därför att fuck everyone. Jag hatar det. <laughs> <laughs> alltså verkligen. Det är så jävla. Oh. Jag köpte ju aldrig den gyllene majun där för att jag bara liksom så här, en helt, alltså ja. en helt dumma i huvudet. <laughs> Men det är ju trist också för nyheten om den kommer ju samman med att de visar upp den här mega Man uh, Vad i fan heter den? Spels Legacy här, nej, nej. Collection. Ja, precis. Och, och den är ju raka motsatsen till den här gulla Den är ju liksom väldigt välkomponerad genomtänkt fanservice Och så kommer den här och bara Åh, köp den här. Ni gillar Megaman, eller hur? Den är en, den är en alltså, ny färg. Den är fin köp den. Spelande är verkligen att du. Alltså, den hade kunnat vara vilken jävla fucking färg som helst. De hade kunnat göra något coolt, liksom, någon av färgerna som man har på sina dräkter, liksom. Ja, men typ en Mega Man X-amiibo eller någonting. Ja, men, eller, fuck. Fuck mm. me. <laughs> Jesus fucking Christ. Men fyller den någon extra funktion, eller är den exakt likadan som den tidigare amiibo? Jag eller tror att är den det? är exakt likadan som de andra. Vad jag mm. har förstått det som i alla fall. Och they can go fuck themselves. <laughs> Då är det ju enbart en pengagrab där, alltså. Ja. Från deras sida. De vill ha ännu mer pengar av Det, Jakob. det bara hosta upp. Om man ska vara riktigt krass så är ju alla amibos Lite av en manning <laughs> Ja såklart men, Fast de är ja. fina Ja de är fina det är de, vi <laughs> gillar dem uh, Ryu ska få en amibo uh, Ser rätt nice ut antar jag, jag Ja han inte. har ett ansikte och, men har, har de inte sagt att alla amibos, eller yeah. Smash-karaktärer som jo. kommer och utan att ses kommer bli amibos? Jo, det jag det. Det har, men jag har kommit en bild på honom. Aha, okay. ja. mm. Han är så jättesnygg, han har tajta kalsonger. Och ja, någonting. exakt. Röda kalsonger. Röda kalsonger. Och så eh, slutligen Roy eh, ska få en amiibo wow. som ska vara GameStop-exklusiv tydligen. Inte vi... här. Ah. För vi har inget sånt skit här nej ja, det är för sig sant. Det är fucking awesome. Ja, alltså, jag, jag, alltid alltså. <laughs> alltid när alla amerikaner sitter där och liksom bara... Mm, mm, så börjar jag sitta och skratta och dricka champagne. <laughs> Not <laughs> uh, for me. Jag skulle vilja ändå prata lite om uh, Hyrule Warriors till okay. 3DS. Ja. För nu har ju det officiellt uh, bekräftats att... Uh, Linkol är med. Den kvinnliga mm. versionen av Link. Men de är väldigt tydliga på att inte nämna det som att det är en kvinnlig Link. Ja. Uh, vilket jag tycker är lite intressant. De bara, <laughs> hon är inte lik någon. <hör> kolla, kolla kläderna. Kolla, <hör> kolla ögonen. <hör> så det är ju lite så sådär uh, jag vet inte om det ska sägas som positivt eller negativt på samma gång. <hör> att de måste döpa henne till någonting annat än Link. Mm. Uh, för det, det känns ju som att lika, alltså hon hade ju lika gärna kunnat heta Link bara. Ja. Det, det här bara liksom sätter det, nu ska man ju inte klaga över lag, men det, det känns lite som att det separerar dem uh, ifrån varandra. Mm. Ve Vilket vet tidigare. ni vad min första tanke var när jag såg den utan Nej. Jag, jag tog mig direkt en tankeställare om nya Zelda till Wii U tänk om det är en kvinna igen tänk, dra... tänk ifall det finns customizing så att du kan få välja vi... kön men hallå du, jag tror inte det Men ska, vi, ska vi dra upp det där såret igen eh, efter <skratt> att Ejjö och Numa sa att, att det var en man uh, ja det var ju det, just det så jag man vill... blir lite lurig den mannen, tycker jag. Ja, ja. Nej, men precis. Så jag vill ändå, liksom, så här. Yeah, det, det kan vi ta en annan gång, ja. tycker ja. jag. Jag tycker den, <laughs> det blir en längre diskussion längre fram, tror jag. Sen, utan att säger de ju också också många typ RPG-er till 3DS. Vilket bara mm. mer fastställer att de enda som äger 3DS nu är RPG-spelare. Ja. <laughs> så det var Bravely Second som yes. vi i Fredriken visste om, men ska också få en specialutgåva som typ ser likadan ut som det första spelet. Om De är första kvartalet nästa år. Ja. Sen ska det komma två stycken Dragon Quest-spel. Först Dragon Quest 7 som varit ute i Japan länge, vad jag mm. förstår. Och uppföljaren Dragon Quest 8. 8. Ja. Eh... <laughs> jag läser det här från nyheten jag skrev på Eurogamer och där har jag skrivit... <laughs> Där jag skrivit eh, Släpps i väst tillsammans med uppföljaren Nintendo Direct 8 Hoppsan, ja. Ja, Så kan det gå Det är perfekt det är, det är... Trött, ja. Trött ja. Eh, Så de två spelen Och så är det ju eh, Fire Emblem Fates Som ska finnas i ja. Inte en, inte två Utan tre olika versioner det jag tycker är lite så här konstigt där med mm. Fire Emblem Fates det är att folk verkar lite arga över att de har separerat dem i två versioner alltså, ja, det är som att folk aldrig man... har spelat Pokémon förut nej, <laughs> Precis. Men, nej, men grejen, grejen är den att om jag har förstått rätt så det de har sagt är ju att båda de här spelen är två helt olika berättelser till, från en viss tidpunkt eller de spelar två helt olika perspektiv på samma berättelse J typ. Aha. ja från helt olika sidor tydligen så ska de ja. båda vara lika långa som Awakening mm. eh, föregången då, vilket är liksom så man bara, men det är ju rätt så nice <laughs> om ja. man tänker så alltså jag, jag ser ju inte direkt något problem med det egentligen, Nej. om och det är så att du har båda två så kan du ju liksom yeah, well, ja, och jag tredje, döda, alltså. tredje kampanjen som det kallas, Revelation, är gratis också Ja. Eh, det precis. är en DLC då ja, men det, det, det är en, en avslutning på bägge Ja. Det ska okay. ge perspektiv på vad som händer. Eller något sånt där. De de, de, de, utan att säga, du ju även en, en samling ja. av alla de här. Båda två samt dels i ett enda paket som kostar typ 70 dollar eller något sånt. Mm. Jag det tror det, vilket inte är helt orimligt. Nej, men jag tror det kan vara the version to get så att säga. Ja, men precis. Så får du hela jävla skiten. Och jag menar, det är inte helt ett helt orimligt pris. Mm. En sju, åtta hundra kanske sådär Om du får två spel samt del liksom. tycker en artbok också Glöm inte artboken <här> <oj> Vad <här> tyckte ni om uh, Hyrule Warriors specialutgåvan då? Det, det var väl ens. någon kompass Ma Man Nej, får med Linkals uh, kompass eller vad fan det är Ja, den klockan den klocka, kompass, något är det. Ja, den uh, såg so nice oh my God. Jag kommer köpa oh den för <laughs> I'm a sucker. <laughs> ja, men, du, <laughs> du blir besatt när det blir något Zelda. -kantar. Ja, men så är det. Zelda är, är, är, är livet och livet är Zelda, kan man säga. På tal om JRPG så tar vi det största i sändningen nu tycker jag. Mm. Okej, okay, sure. Att det ska komma en, en väldigt känd JRPG-karaktär till Super Smash Bros- Yay. Vilket ingen såg det komma. Eh, som sagt, <står> två dagar på den mest intensiva nittanotråden i NeoGash. <står> Ordet Cloud och Smash Bros namndes aldrig i samma mening. Det var en, en bomb. Ja, kan ingen, man ju säga. Det, det är typ en sån här... Du har alltid fått knippat detta eh, lite på samma sätt som när folk nämner Goku- du vet Det är samma människor som bara, Vilka vill du ha med? Jag vill ha go jag vill ha Naruto Jag vill ha Batman Jag vill Batman, ja, Batman ja. och Cloud och Jink, Donkey Donkey Master ja, typ, Chief ja, men typ, Släng in men, allihopa, nu direkt. Det, det jag tycker är spännande med detta, just att Cloud är med är ascoolt, ja, det. Um, det, det som jag känner nu det är att det här öppnar ju verkligen möjligheterna för vem fan som helst Alltså ja. på riktigt. Och vilket får man liksom så här att, att tänka att hej, Banjo och Kazooie är inte helt fucking omöjligt. Ja, det hade varit amazing. Vilket är jävligt spännande. Ja. Verkligen, på riktigt. Ja, jag har sett ganska många reaktionsvideos pågjort efter att Cloud blev utannonserad. Och en sak som allihopa där säger, vet ni vad det är? Nej. Kan ni gissa, kan ni gissa vad det är? alla säger när de får reda på att Cloud är med. Mm. Jo, de säger det att är det här öppningen att vi får remaken på NX? Kanske. Ja, just det. Jag tror det. Det verkar som att Square Enix och Nintendo är lite buddies nu, speciellt när de liksom pushar alla de här Dragon Quest-spelarna och det verkar som att nästa Dragon Quest kommer att släppas på NX om det nu är sant det de sa när de får sa sig. Just det. Just det. Ja, du utvecklas ju den så. Fast nej vi bara skojar glöm så... det vi har sagt ja precis så det, det är ju, ja, det mesta pekar väl på och det är jävligt spännande liksom, att, om det skulle vara någon connection där, liksom, mellan mm. dem nu att de har blivit kära igen mamma och pappa gick tillsammans igen efter att de, de insåg att de fortfarande älskar varandra ja vad kärleksfullt vem är barnet i den, i den här livet? det är kommer. alla vi det är Linkel. <laughs> alla vi som har spelat på Nintendo. Vi varit med om en dramatisk ja. skilsmässa. Ja. ja, precis. Men det är ju nästan det. Alltså, det var ja. ju hemskt. Jag är tjock Jag kan vara kramas med den. Ja. Mm. Eh, så det, det är ju det big bomb där, verkligen. Ja, och det men det, det bästa av allt är ju att de i samband också utannonserade att det kommer vara en ny, eh, en ny jävla... Sändning. Eh, ja, en Smash Bros-sändning. Mm. Eh, ja, vilket antagligen, i och med att de inte nämnde att det här skulle vara själva Smash Ballot. Själva Nej, omröstningen det. om vilka karaktärer som skulle komma med i Smash Bros. Mm. Så det här är absolut inte det. Så vi kommer nog att få se fram emot några fler utan annonserande där som faktiskt har med Smash Ballot att göra. Mm. Röstade ni i den Ballot? Jag gjorde inte det. För jag skett Nej, vilket. Jag inte vilket. <laughs> vad vad, tror, det vad tror ni då? Um, om vi ska gå på det snabbt. Vad tror ni för karaktär? Vad jag är Ja, vad fan. Goku. Men alltså, den karaktären... Spider-Man. Också... Peter Pan. Fantomen. Elsa, Elsa. Elsa från Frozen. Charlie Chaplin. Charlie. <laughs> det, det är namnet jag har sett som jag känt igen mest som folk varit så här över. Det är ju K. Rule från Donkey Kong. Ja. Vilket, ja. ja, det hade väl varit kul, antar jag. Ja, uh... Men jag hoppas inte på att det är det. Jag vill ha någonting som är mer oväntat. Mm. K. Rule känns som så här bara. Ja, men han kan ni få slänga in. Men jag vill inte att det ska vara Smash att vinnaren Nej. Där vill jag ha typ någon som fucking Phoenix Wright eller Professor Leighton eller något sånt jävla skumt. Ja, Dom. De. Ja, Sen tror cool. jag också att eh, Midna Wolf Link hade varit rätt kul. Man hade kunnat ja. få lite roliga attack-kombos och skit där. Eh, ja. Och nu finns det ju en Namibo, så jag menar... Ja, det är inte helt... Varför inte? Ja, men, ja, fast så hade de ju släppt en till. Äsch. <laughs> Ash. <asch. laughs> <laughs> jag röstade faktiskt... Uh... Bara för att eh, jag tyckte det var lite spännande att se vad som händer och så. Och vem röstade eh, du på? Ja, vem röstade jag på? Jag röstade på den personen som jag tyckte var bäst i Skyward Sword. Groose? Var... Nej, det var nämligen skurken Va? i Skyward Sword. <laughs> Men... <laughs> Vet du alltså, du röstade inte på Groose? Nej, jag röstar inte på Groose. Jag, jag älskar Nej. ju den där, du vet, det finns ju en sån här fejkad bild, där du vet alla de här posterna där de kommer in, det står någonting till exempel så Cloud Storms into Battle. Ja. Mm. Ja, jag så står det där, The, Gro <laughs> so, Groose, is <laughs> the Groose is loose. Och <laughs> <laughs> <laughs> <Ja>, som... <så. Hoppa. laughs> Uh -oh. Perfekt, nej jag restar mm. faktiskt på Ghirahim ja, Det är ju ett bra jag. val faktiskt Jag tycker Ghirahim är ett bra val För mm. det var det, det enda som var bra med Skyward Sword Jag ska inte säga enda men det, är... det var en sak som var bra för Det var en bra sak med Twilight ja, Han var ju fanns mycket Skyward bättre Sword. än den riktiga skurken i alla fall kan man ju säga. Ja, ja, för guds skull Du fan hållt han hela vägen Ja, det är precis Nej men ja. Ghirahim är ett väldigt bra val Sand Det är, är inte lika bra val i och för sig För Sant är ju bara lite Men han är ju bara psykopat Han I bara för sig Yeah. Men Garim kan teleportera sig. Yeah, kan. Precis. Och ja, precis. Han, han har, har en, en lång tunga. Ja, bara... skysta byxor. Uh, um, Och sen är han ganska fabulös. Ja, yeah, precis. Uh, mm. Nej, men det, fan, det, det ska bli nice i alla fall att säga. Jag minns inte vilket datum var det den skulle vara. Det Eller var i så, december så någon gång. Okej, okay, för då vet vi vad vi ska snacka om då. <laughs> mm -hmm. Just det. Det här så kan det vara nästan vara ett specialavsnitt bara för det känns det så. Jag eh, tänkte även, liksom, om vi är förbi det där, mm. så tänkte jag även nämna lite snabbt liksom, att Star Fox Zero visade sig upp igen och eh, det kommer släppas i april. Yeah. Och, vilket jag tycker är lite långt fram. Jag trodde att det skulle släppas i typ, februari eller någonting mm. sånt. General Pepper here! I want it now! <laughs> General Pepper here. General Pepper here. Good job, Star Fox Team! It was a piece of cake, General! Yeah, I know! Ja, get me that goddamn game <laughs> uh, Nej men fan Där alltså, kan det man ju är... säga att Den extra tiden För det skulle, det skulle ju släppas I december egentligen har jag för mig ja. Den extra tiden Spelet har fått verkar ju ha Hjälpt en hel del Inte bara att det ser snyggare ut Men det ser ju framförallt ut som att de har lagt till Massa roliga små funktioner i, med att styra robotar och, och navigering och sånt där så mm. jag menar, jag tror att den allmänna liksom, uppfattningen om det spelet har verkligen ändrats från någonting oerhört negativt till någonting liksom, förväntansfullt och det är ju bra jobbat får man säga för helvete vad folk var besvikna när de ja. såg det i somras, det är ja. ja gud, det var en riktig shitstorm det är nog väl investerat tid skulle jag tycka. Ja, med. för nu, nu så fick du ju nästan bara liksom positiv bass av det jag läste. Så det mm. kommer Det, kul. det är så att det bra. Ja. Ni som spelar Splatoon, vad tycker ni om de nya banorna? Ja. ja. Jag har faktiskt uppdaterat men jag har faktiskt inte startat det än. Ja, för en av dem har släppts va? Mm. Ja, den Mus Museum D'Affonso de nog. Musim D'Alfonsino! Mm. D'Alfonsino! Yeah. Ja! Allt jag kan säga är att Splatoon är ju typ ett sånt där praktexempel på hur fan du gör det, Elsa. Mm. Alltså, det är ju verkligen. De har ju haft gratis grejer nu hur fucking länge som helst. Mm. Och det, det har ju verkligen både förändrat och gjort spelet bättre. Mm. Det är ju, alltså, fucking awesome <laughs> verkligen. Det är ja, det är en av anledningen till att det är mitt favoritspel i år. Um, mm. Att de faktiskt har verkligen gått inför det ordentligt. Mm. Jag har spenderat många många timmar med Splatona. Alltså. Det, ja, det är, är bra. Fantastiskt oh, yeah. Det är verkligen sexigt. Mm. Det är, alltså, mm. det är fan, nej, men De här barnen ser nice ut. Jag gillar det här att de, det är en av dem som typ skiftar mellan plattformarna och åker ner i vattnet. Ja, det är den här som och, har slutsatts. Ja. Uh, Alltså, det, nice. det, det, det ser så jävla bra ut. Ja, men Verkligen alltså. Mm. Det där spelet är så jävla, fucking smart så att det inte är sant. Alltså, mm. det är ju, det är, dels så är det unikt som Satan. Um, och att det kom från Nintendo då är ju desto mer spännande liksom. I och med mm. att de inte alltid gör nya IPs. Men Nej. sen att det är liksom så att typ, så jävla marknadsförbart så att det inte är sant. Jag menar, det har liksom den här typen, det har attityd. Mm. Uh, det har stil och det har musiken och allting. Så allting liksom typ smälter samman mm. och blir en sån där fucking skitbra helhet som du bara liksom, alltså de behöver knappt säga någonting egentligen när man mm. tänker mm. efter om i det här. Men, där, alltså, Men det är det som shit. är grejen med Nintendo när de är som allra bäst mm. är att de kommer på koncept som man så enkelt förstår från sekunden man ser det. Alltså, ja. Ja. Det, det är Wii-sport, liksom, det är, Wii Sport, mm. det är liksom ett Mario-plattformsspel, det är det här. Liksom man ser direkt bara, okej okay, jag fattar. Eh, mm. Och det är en konstform i sig tycker jag att eh, lyckas göra det med spel. Så. Ja. Och Framförallt, framförallt Splaton, alltså med dess lätt till, tillgänglighet. Och Jag är ja. inte den som brukar sitta och spela online-matcher eller online-spel överlag. Så. För att jag tycker, äh, det ser jag inte bra på det. Men, och det tycker jag inte det är så jävla kul att höra, liksom 14-åringar, skrika att man ska gå och dö någonstans djupt ner mm. i en avgrund. Äh, men Splaton gör det på så jävla bra sätt att man aldrig hinner hinner tänka de tankarna utan det är tre minuter och sen byter vi och så tjoff mm. eh, och, ja, och, och det här med att du behöver inte döda någon du behöver liksom, det är inte det som räknas utan det är hur mycket du sprider färg mm. det, är till jag, det är ett jävligt smart sätt också att se det på att jag behöver liksom inte ha tio kills för att känna mig bra utan har jag dratt den här gatan ner med färg så har jag gjort ett bra, en bra sak för mitt lag liksom det blir ett, till... ett annat tänk liksom det är ju tillfredsställande som fan också. Ja. Alltså att bara kunna sprätta ner en massa färg. För jag menar, alltså är du inte tillräckligt bra, till exempel vi har spelat Halo 5 nu eh, en del. Och där är det ju verkligen mer där att alltså suger du, då kommer du inte att ha kul. Alltså du Nej, kommer ja, inte det är att ju ha Black det roligt. Black Ops 3 också liksom. Är... Ja men exakt. Och det är så jävla, alltså det är ju, det är lite kontraproduktivt känns det nästan som. För alltså man måste vara aktiv där hela fucking tiden. Jag kan hoppa ur Splatoon och liksom vara borta i en evighet och sen komma tillbaka. Jag kanske får lite motstånd, men på samma gång... Mm. Så, så sätter så... man in sig snabbare i det, typ? Ja. ja. det Dessutom, alltså om man tänker efter i Halo exempelvis, vi kör en typ 15 minuters strid. Mm. Alltså, det är fan, alltså, misslyckas du då, så sitter du där 15 minuter och bara... Fuck, för du kan ju inte hoppa ur. Hoppar mm. du ur, ja då, då blir du ju penalisad för att fuck you ja. Alltså, det, och därför är liksom tre minuter fucking great i ett sånt här spel, det är, liksom, mm, ja. det är så jävla snabbt och liksom, du hinner inte ens liksom, tänka på att fan vad dåligt det gick innan du börjar med nästa match mm. man, man alltså. tänker ju där hela tiden också det är det jag tycker är så smart med Splatoon också att de lockar en ju verkligen att säga nej men bara en match till, när det är en så pass kort speltid så, så blir det ju det här att du hela tiden pushas, att ja, men nu gick det jättebra. bra då kör vi en gång till mm. och så ja. tre minuter senare så får vi ta nästa val liksom. ja. Så att nej men det är en perfekt speltid faktiskt för ett sånt spel. Det, det är nice. Jag, jag, jag har en sak till jag vill prata om från directen för jag bryr mig inte så jävla mycket om Senoblade Chronicles X om jag ska välja. Det ser imponerande ut och allt det där men Uh, ja, vi nämnde det, ja, det. Det är ett spel som finns att släpps snart. Det kommer säkert att bli bra. Uh, så. Det ser för stort ut. Det ser inte ut att vi det. Vi har liv att leva, trots allt. Uh, Mario and Luigi Paper Jam Bros som det heter i Europa. I Europa. Uh, det är ett spel jag ser skjut mycket framåt. Jag vet inte hur det är med er, men jävlar, vad jag ser fram emot det. Jag är lite sådär halvt... Alltså jag, jag tycker att det ska bli kul. Mm. Uh, jag gillar ju de spelen. Mm. Men samtidigt så är jag väldigt så där lite halvbitter för att jag inte får ett riktigt <laughs> Paper Mario-spel. och har inte fått ett sedan Paper Mario 2 till Gamecube. Mm. Uh, 2005. Mm. Vilket är typ fucking tio år. Uh, för ärligt talat, Sticker Star och uh, Super Paper Mario är inte uh, riktiga Paper Mario-spel. Uh, alls Så det här känns ju lite sådär bittersweet ungefär, där man bara, mm. aha, okej. Okay. Han blir religerad till den andra RPG. Okej. Okay. Mm. <laughs> för mig är det ju tvärtom. Jag, jag har ju knappt spelat äh, Paper Mario-spelen, men spelat alla Mario Luigi-spelen. Eh, och de ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så jag, för mig är De är det ju... väldigt lika liksom. Men det, mm. det... Ja, men det är de ju. Men det finns ju skillnader. Jag tycker. Ja, det såklart. Känns som att det är lite mer humor i Mario Luigi, vilket jag uppskattar. Det, det, det är väldigt mycket humor i båda. Men mm. ja, eh, Mario Luigi är lite mer scene- och wackig typ skulle man kunna säga. Jag menar, eh, det här jävla skämtet, de gjorde, misshandels vilket spel det var, när, när de typ. Kommer in i någon, någon datorgrej Och så kommer det upp någon sån här typ Hackerspråk Ja, lite Hacksword, där är en som snackar Typ i bara lite Ja men precis och så bara, ja, det, det är väldigt kul i alla fall Jag kan inte riktigt ja. göra det rättvisa nu Men det är väldigt kul Jag ser mycket ja. fram emot det De, ser, de släppte en trailer också Och det ser ut som att de har lite påhittiga Spelmekaniker på gång Som utsnyttjar det faktum att Paper Mario är med Mm. Uh, mm. Ser det awesome mm. ut det, ser jag, det kommer bli nice uh, Och om man förhandsbokar det, i Storbritannien Får man med sjukt läckra Pappersfigurer Men eftersom Nintendo Eller ska jag säga Bergsala hatar oss I Sverige så får inte vi det Bergsala delar den här podden We want some paper clear det är det jag vill ha. Ja. Ja, Skit i spelet Ge oss pappret Har ni Ge oss <laughs> yes, pappret Ja, men återigen, det handlar om hur snyggt pappret är. Det är det viktiga. Ja, ja det är, det, är det. Ju det. Och det kommer vi tillbaka gång på gång. Ja, det är det centrala men... budskapet i det här avsnittet, känner jag. Det handlar om hur pappret ser ut. Har ni någon mer grej ni vill ta upp? Från... Ja, jag vill ta upp en mm. sista grej. Ja. Pokemon, eh, vi <laughs> Va? Pokemon Picross. ska avsluta. Picross. Ja, nej, inte Pokémon Picross. Jag tycker det är meningslöst att nämna. Förlåt oh. alla ni som oh. bara säger nu. Oh my god, du kan du inte nämna Pokémon Picross? <laughs> <laughs> um, I want that. Okej, okay, så här. Jag vet inte om ni har hört detta nu. Men i Japan, i den japanska uh, Nintendo Direct mm. där visade de ett spel uh, som kommer att komma till Wii U Virtual Console. Ett spel som vi alla nog har velat ha väldigt fucking länge. Nu vet jag nog vilket Aha. det är. Jag säger inget. Kan ni gissa? Började på M? Ja. Då vet jag nog vad det är. Så... ganska, Return to Paradise. Va? Ja, men precis. Ja, det slutar med 3. Så alltså på den japanska Nintendo Direct så avslöjade de att ja, Mother 3 kommer att komma till Wii U i Japan. Alltså varför hatar de oss så? Alltså, jag, jag blir så jävla fucking lack att det inte är sant. Alltså, det är verkligen så här bara, ja, men vadå, vill ni ha det? Ja, men, oh, synd. Alltså, Jag slår vad nu om att det kommer att komma till här även någon gång så småningom. Två alltså år. Oh, alltså, det är fortfarande ett stort jävla fuck you. För jag menar, hur jävla fucking svårt ska det vara? Svårt. Där är ju verkligen ett sånt tillfälle då man blir lite arg. Ja, mm. oh, my god, hur... Hur, hur bra sålde Earthbound till Wii U? Jag tror att det sålde rätt fucking bra. För i så fall så tycker man ju inte det vore rättfärdiga att de skulle ja, kunna precis, lägga resurser kolla. på att översätta. Nej men eller hur, så Resten, första då. gången det släpps wow, liksom, mm. utanför Japan. Det hade ju varit en fucking big deal. Jag tror folk hade fått liksom ja, de hade fått stånd så jävla hårt så att de hade flygit genom väggarna. Mm. Typ ungefär 21. Ja, nej men fan, alltså det är det. Jag hoppas verkligen att detta inte betyder att bara jag kommer till Japan. För i så fall kommer jag slå Nintendo. Men Jacob, jag har ett tips till dig. Om ja. du skriver ett klagomål till följande e-postadress så kanske de lyssnar på vad du säger: Support at nintendo.com. Så om du ja. gör det, om du skickar ett mejl så tror jag säkert att. Uh... De lyssnar säkert där. Ja, ja men det tror jag. Spammar de med det? Jag har försökt nästa podd. Och se jag jag det tror gått. aldrig att de har fått det meddelandet <laughs> Nej, vad? Ja, de få det? det ska vara en första gång för allt vet du, min vän. Eller så ja, ja, gör ja, ja. du som när folk var så mest spirater för att få en ny Nintendo Direct för några veckor sedan att de alla spammar Nintendo of America, Bill Trinton och Chibatas konton. Luka jag säga det lite säg du... om dagen. Var my Nintendo Direct? Säg som det är, Lukas. Det var du som gjorde de 50 kapsen. Det var jag och mina och, 50 olika körde. trollkonton på Twitter. Ja, Ungefär så. Det, var jag. det, är, men det låter jag mer realistiskt det. om du säger det så. Och hej, vi Tack. fick ju Nintendo in Direct, så so you're welcome. Mission. Mission complete, Exakt. eller vad ska jag säga. Klapp, klapp axeln. Du ser väl duktig. Jag är så jävla jag bra. Jag älskar dig. Ja. ja. Jag har en sak som jag skulle vilja ta upp också Som sista grej ja. Eh, ja, ja för att Jag tänkte att vi flyttar oss tillbaka lite till Sverige En liten stund mm. Och till Göteborg ja. andra ställen, För att det visades ju upp en annan sak också På vår kära Nintendo Direct Och det är ett Göteborgsspel som kommer i december, som heter Steamworld Heist. Ja, Som, eh, ja, som ser väldigt trevligt ut. Eh, om ni har spelat eh, det tidigare spelet så heter det Dig och det här är då ett helt annat spel. Eh, hur, mycket vet, hur mycket vet ni om det, killar? Jag vet att det ska vara någon slags, eh, vad ska man kalla det för? Nybörjarvänlig tolkning av. Eh, av eh, vad fan heter den spelchangen? Inte äventyrspel, vad är det jag tänker på? Eh, strategispel, liksom. Mm. Ja, men så. Mm. Ja. I, i SteamWorld-universumet. Precis. Så det blir lite robotar istället som man ska skjuta på istället för människor. Just så det, det blir något trevligt. Men i alla fall, det tyckte jag var lite kul, att vi fick en lite, liksom, inblick i att det är lite svenskt med i streamen också. Ja, men, men ja. också att uh, Image Forms uh, liksom Bossman uh, nu vet jag inte om jag uttalar hans namn rätt, för det är väl isländskt på den vänster, men Brian Sigurds Någonting, någonting. Att han fick... det, är, det är ändå 10 av 10 skulle jag tippa den. Nej, mm, ja, men jag tror det. det. Jag är rätt on point med det där. Mm. Men, men att, han, att han fick sitta och snacka om spelet sådär framför kameran. Det var ju ingen annan utvecklare på indie-delen av direkten som fick göra det. Mm. Så det är galet. Ja, det, cool. det, det är kul. It's cool. det, det ser vi fram emot, eller hur? Det gör vi. Då mm. ror vi det här i hamn då. Eh, var kan man hitta er någonstans ute i den stora världen? Eller på internet kanske man ska säga, för jag tror inte ni vill säga var ni bor och skit. Vi börjar med <laughs> <laughs> Jakob, vad hittar man dig? Eh, ja, jag är ju atpixipipe på Twitter och så är jag pixipipe på Youtube. Jag är typ pixipipe överallt. Mycket möjligt att jag är typ eh, Jakob pixipipe på vissa ställen. Mm. Um, men ja, Pixie Pie generellt är väl var du hittar mig, Haro. Nice. Krittoffer? Mm. Ja, mig kan du hitta på Twitter. på Då söker ni på CHHejer. Så hittar ni mig där. Och eh, så har jag även en annan liten podcastprojekt igång som heter Sanningen. När vi köter lite film och tv. Så det kan ni titta in om ni inte har något annat att göra också. Härligt, härligt. That's me. Och mig hittar man på Twitter under Lukas N Jones Det är Lukas Och på Eurogamer Sverige. Och sen så pratar jag lite saker i en podcast som heter Tryck X från inte Men den behöver vi inte prata om, för vem fan bryr sig om den? Den är i I alla det fall. <laughs> då. Det, det. Den får ni gärna lyssna på, det tycker jag om. Vi syns igen, eller hörs igen, kanske man ska säga, om mm. två veckor. Då får vi se vad vi pratar om. Men det blir nog bra, tror jag. Det blir det ja. säkert. Det blir säkert superfint. Älskar du. Mm. Jag längtar. Jag vill ha en amibo av. det du, du vill ha en amibo av. av <laughs> jag vill Mario ha en av oss. Av oss vill jag ha en amibo. Det vill jag med Någon, äh, ni Nå ni, äh, ni händiga personer äh, får gärna göra en amibo av oss tre på samma platta också för den delen. Gärna, gärna. Titta på äh, vad heter den? T Tommy och blabla bla, bla, bla amibon, så får ni inspiration. Tim, ah, Timmy och Tommy, um, Tim och Tommy. Uh, hur som helst även uh, vi får väl även tillägga att om det är så att ni vill uh, ta upp någonting eller diskutera liksom, med oss, säga liksom, vad ni tycker om sakerna vi tar upp så kan ni skriva uh, på Twitter med hashtaggen uh, MarioPod uh, med, ja, 2D. med 2D med 2D och, uh, eller skriva till vårt Twitter-konto med samma namn MarioPod ja. med 2D så hörs vi där Nu så tycker jag att vi ska gå För jag vill Hej, inte oss. prata mer med er två Nej, Gud vad du är trevlig Nej, det, här, men det, det här har varit avsnitt ett Av Mario och jag Vi hörs om två veckor igen Hej då jag som är podcastmannen. <laughs> det där är Mario. Och det där är jag. <laughs> Vad va, va, va händer? <laughs> nu klickar jag slut. Ja med. Jag är slut.